kichwa cha somo linalo kinasema vigezo au alama za kanisa zuri kibiblia vigezo au alama za kanisa zuri kibiblia eh hey, katika vitu ambavyo Mungu aliziadhimisha Kristo aliziadhimisha taasisi aliyoiweka Kristo kubwa kabisa mbele zake ambayo ni ndio inimleta hapa duniani Siyo kuja kutujengea barabara zuri na makansi mazuri na hivyo vitu yata minatoka kwa munu. Lakini lengo kubwa kabisa kabisa alikuja kujenga kanisa lake ambalo ndiyo nuru na ya ulimwe. Kwa hiyo kuna makanisa mbalimbali mazuri na mabaya. Leo tutaona sehemu ya kwanza Biblia na nini ili kusudi kujua ni wapi ule neno la mungu katika hile kanisa. Leo tunaona vigezo vya kibiblia vya kanisa zuri. Alafu wiki ijayo somo kama hili lakini kinyume chake, vigezo vya kidunia. Dunia yenyewe inaposema eh, watu wenye macho ya wa kidunia wanatafuta nini katika kanisa? Tutaliona leo Biblia inasema nini na upande wa angalia. Ningeweza kuyafundisha kinyume nikaanza na dunia, afu nikaja Biblia lakini kasema pana. Bora tuanze na kibiblia zaidi alafu kidunia tutakuja badai. Eh, emtufungue kwa maandiko, tusome kwanza katika kitabu cha eh, kunyanganao jipya, semelea gano jipya. Emt cha Timotheo wa kwanza. Biblia inasema hivi, Timotheo wa kwanza, eh, ushoni ma Biblia kulia zaidi ma Biblia yako pale, na hivyo vitabu vya Timotheo wa kwanza na wa Basi Timotheo wa, wa kwanza 3:15 anasema hivi. Lakini Timotheo wa kwanza 3:15, lakini nikikawia upate kujua jinsi iwapasavyo watu kuenenda katika nyumba ya Mungu iliyo kanisa la Mungu aliye hai nguzo na msingi wa kweli e, kulingana na neno la Mungu kanisa ndio nguzo na msingi unapotumia neno maneno kama nguzo na msingi unaongelea vile vitu ambavyo ndo kama vinashikilia kitu ndio ushabiti ulipo anzia ulipo e, simamia eh ni ni jukumu la kanisa kuwa chanzo cha kweli unajua ukitafuta definition maana ya neno kweli kibiblia jina lake jingine ni neno la mu sehemu jingine, waza nasema toleo ukisoma hapa kwenye Yohana 17 17 anasema hivi Yohana 17 17 anasema hivi Watakase kwa hile kweli neno lako ndiyo kweli. Kanisa msingi wake mkubwa ni kuwa chanzo cha kweli ya neno la mungu. Ibi vitu vingine vyote vitakuja kama sekundari. Na weza nikasema haraka haraka kwamba msingi kabisa wa kanisa zuli ni kuhubiri kweli ya neno la mungu. Eh, hapo haja agusa, ukubwa wa kanisa mapambo ya kanisa nyimbo za kanisa uvaaji mzuri sijui wa mavazi ya utukufu na makofia ya wakuu wa dini zao na nyimbo na vitu vingi vingi vingine vyote mbavyo tutakuja kuona wiki ijayo apana mungu, kekwe lipo? na Mungu haja hivi wameangalia kile kweli neno la Mungu lipo wanawaambia utazunguka utatembea uwe sio rahisi sijui, si joy si si kwa sababu by the way sio kazi yetu kuhukumu wala utahukumi ndani lakini ni kazi yetu kusema kweli na mara nyingi wao wanambiwa mtu akisema kweli naona kama kaahukumiwa ukitamka kweli tu peke yake wanasema amenihukumu sasa hatimaye tuacha kusema hada kazi yetu ni kusema neno la Mungu paula arasema mniombeeni we kinywa changu kiweze kufumbuliwa niweze ku tangaza é é é the mastery mystery of the gospel mystery your mastery mystery of the gospel não é quando James foi na nini mystery enigma nini mas Biblia nasema katika kitabu cha matayo. Kuni utangulizi, utanguja kwenye mpengeni kama vime. Hatema mlangu wa kumi, e, sitafungua pali kwa mstari maharufu sana. Mlangu wa kumi mstari wa 32 na 33. Anasema hivi, tafuteni kwanza, ana mlangu, siu mlangu, mlangu wa sita. Anasema hivi, tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na hakiake yote. Mambo mengine yote mkitapewa kama nyongeza, kama ziyana. Sinio? Nina tawa kusema ni kuamba haki tafte ni kwanza ufama mbingu. Ufama mbingu ni na hakiake yote katika taasisi zinazo zenye jukumula kutupa hivi ambavu munga mesema tuzitafte kwanza ni habari za kanisa. Kwa mstari huu tunotoko kusema eme, eme kwanza hoja ni ufungu. Masama nimesema nime mlangu wa kume hafu badaya ni kabadisha. Tuanu kwenye mlangu wa sita pare. Mangu wa sita kitabucha Matayo eh? So kama nimesema kabla tofauti bora ni Anasema hivi eh? Hivi ni mangu wa ngabe Kwa nimesema wa sita wa kumi Wa sita sasa 33 anasema hivi Mla, Matayo 6 sasa Basi utafuteni kwanza ufalme wake Na haki yake Na hayo yote mtazidishiwa Mungu anatao usema Nkwamba ana anamaitaji mengi kabisa Kuna taasisi nyingi au kuna njia nyingi za mwanadamu kuishi maisha yake, kupata vitu vyake vina aishi kwenye uso wa dunia. Lakina katika yote hayo, eh, le kichwa kwata kabisa akisheni kwa mba unatafuta ufalme wa mbinguni kwanza na mambo ya haki ya mbunu. Taasisi na yo kutupa hayo mambo ni, ni, ni kanisa. Wewe waambi ni jukumu la na mimi na mtu yote ambaye ana ana wa Mungu eh kuweka maisha yake kuweka maisha yake kutokana na msingi wa wapi anaweza kupata kweli ya neno la Mungu kwenye kanisa Leo hii mtu uko radhi kuhama mji aliyokuwa anaishi kuacha watoto wake aliyowaza kuacha mme wake na ndoa yake kuacha mke wake na ndoa yake kuacha ndugu zake na akasafia kaenda nchi yu, kutafuta kazi ndio siyo? manake huyo mtu ukija kwenye tafuteni kwanza ufalme mbinguni hapana hapo manake tafuteni kwanza mahitaji ya mwili wenu kwake hapo kitu kile cha kwanza ambacho anaweza akatelekeza chochote kile akifanya chochote kile kwa ajili ya kwa ajili ya kitu kimoja Huyo mtu unazo kasema kitu chake sio ufalme mbinguni ni mahitaji ya mwili wake ndio sio. Mungu anatutaka tuwe kinyume na hapo. Uwe ladhi kusafiri au kutafuta kufanya makazi sehemu ambapo unaweza kuwa karibu na kanisa ambapo litakupa kweli ya Mungu. Kama ambapo una wa kusafiri kutoka hapo kasema nitafuta kazi Singida nitafuta kazi Burundi nitafanya kazi Kigombashi ndafanya nini uwe tayari kufuata kweli ya Mungu kama inapatikana basi kaa nayo hapo hapo uko ndiko kutafuta kwanza ufamilo wa mbinguni najua ni maneno ambayo naweza kawa ni magumu unjawe kuyasikia unjawe kuyasikia kwamba mtu e, kwamba ni, ni ni ajabu yani kushangaa kwamba mtu ana uwezo wa kuacha mtoto wa mia, hata wa wiki tatu hata wa wiki mbili akafuata elimu, akafuata shule, akafuata kazi, akafuata um, aka, amechaguliwa sisi kwenda ku, kazi yote ile katika uhalisia. Mungu akisema tafuteni kwanza ufarma mbinguni, tuweze kuacha vingine vyote kufata hicho kitu. Ndio hivi. Uwe tayari. Kwa mfano unaweza kutoka hapo umepangiwa kazi hema Unajua hakuna neno la Mungu hakuna kanisa maeneo hayo. Uwe tayari kutokwenda kwa ajili ukae karibu na kanisa linalokuambia kweli ya Mungu. Nlicho Mungu anachosema. Najua ni ngumu sana kwa walimu wenu ambao hawakuwa, baba yake akula hilo neno, bibi yake akula hilo neno, baba babu yake, wote, alafu tukalishikia leo tukahisi kwamba ni no kweli. Itatu yangu lakini ndio Hajarishi kwamba kivuzaza kicho kutagulia na chanyuma na chanyuma, hawa kusema, sisi tunaweza kusema, diyo kweni, nilicho mungu na Tafuteni kwanza ufarma pigu na haki ya We, keyote. Wekeni kwanza eh, kambi yako kari, karibu na kweli ya mungu na neno ya mungu kabla vitu mingine fiyote. Ni maneno mabaha sana? <laughs> Inaise kwa ni kwa maneno magumu lakini ndivu ya libu. Eee eh. eh. eh. emptosome somo letoka katika katika kitabu cha okay mimi tutaenda kwenye maandiko malizia tu kuna Ni malizia tu kufafanua hiyo haja kwenye vipengele kalaa kwa anapenda kugawa somo katika vipengele vidogo vidogo ili tuweze kuelewa hasa eh eh kwa hiyo leo hii mtu tuko tunaangalia vigezo ambavyo Biblia inatupa neno wa mungu natupa ili kusudi ni wapi tuweze ku, eh, kujifunza neno wa mungu kwa budu eh, kanisa lipe ambalo tulanzo kwa wika makazi yetu ee, eh, sio leo hivi hii vigezo, uona, kama hivyo vigezo vya sasa hivyo ni ni, gawata ni ee, eh, kituwa kwa kwa hivyo unazo kusema ni majengo ee eh, majengo mazuli yananga, unazo kaliona hata ukiwa kilometra ngapi, zuli kiasikiani haijarishi, hayo majengo mazuli wa Ma mafirmaso ni wanayo kwa hata hata mayo watu wengine wanayo pili ni wengi wa watu watu wote wanalikubali hawalikubali ee eh? mtu kitabu cha matayo mlangu ule wa saba mstari ule wa hivi. tatu haasema ivi msikirizere uwe tayari kujufuza maneno ambayo kukutegemea hata kujufuza Kwa sababu Yesu fikra zangu sio fikra zenu njia zangu sio njia, njia zenu. Yaani msitegemee kwamba tutafikiria sawa sawa mimi na nini? Mungu angekuwa nafikiria sawa na wewe na mimi wote ila tungekuwa ni Mungu au wote tungekuwa wanadamu. Lakini yeye ni Mungu. Njia zake lazima zikushane na s na, na sisi lazima zetu zi, zimlingane, yaani zimfuate sio ya tufuate. Eh, leo hii watu wanataka Fikra zake, kanisa narotaka ukubwa. Yuhu tulongira bali za kanisa. Ka ukubwa kanisa majengo na nini. Vitu kama hivyo program zake za bali bali. Viteka uchumi. E kanisa hivi halina viteka uchumi. Vitu kama hivu. Hi, hayo ni mawazo ya wanadamu. Kwa hivu anataka mawazo ya mungu. Mipango ya mungu kuhusu kanisa. Ifanane na ya wanadamu anayifikiria viteka uchumi na ukubwa na nini. Mungu anasewa pana. Weo unafikiri hivi, minafikiri ya hivi. wewe utoke huku uje kwa hu. Aneno ni kweli, siyo kweli? Niyo ni kweli. Matayo saba anasema mstari ula wa kuminatatu, asema hivi, ingieni kwa kupitia mlango ulio muembamba. Ivi mungu wa nishame kuagiza watu kwamba mba waene, wakatafuti waka, waka, waka uingi wa watu, ili kusundi wa abudu. Asema pana, tafteni mlango muembamba. Udogo. Fukosi siyo kigezo peke. Ni hieni ni kakuta kuna ukugwa upo, lakini kuna biblia wanaubiri isaya, wanaubiri kumbu kumbu na tolatu, wanaubiri ufunuwa, wanaubiri kila sehemu. Nisi okay oke, kigezo chakwasa ni kweri ya neno na hulu. Lakini, hii kanuni asema ingieni kupitia mlango ulio mwemba. Maana mlango ni mpana, na njia ni pana yenayo upotevuni. Unafikira, uu upana, un, anasema, anasema hivi, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani nao waionaao ni wachacho. Uwezo ukasema hii Mr. True soma kwamba ina uhusiano na kanisa lipi ambalo mtu analipitia mtafuta Mungu. Hakuna uhusiano. Aliposema mlango ni mpana eh wanaoingia humo ni wengi na, na wanaenda kwenye upotevu na mlango ni mwembamba na umesonga wanaopitia wachacho wanaenda kwenye uzima wa milele. Uwezo kuniambia kwamba ina uhusiano na kanisa eh, na, hu, na huduma ya kiroho Dio, diyo konteksti yaki. Hapa haongelei, labda chama cha siasa utakacho. E, ngini, kuwe kwenye chama kidogo cha siasa E, kwenye chama kidogo cha siyasa, kile kikuba ni cha atali. Sicho anacho ongelea. E, usiende, tafuteni chule kuba, chua kikuba chenye maarufu mkuba ambacho watu wote wamesoma mkye pukenena kwenye kareka doko. Sicho anacho ongelea. Tu, mtafutini maneno tuyeherewa. Hapa na upotevu wa uzima wa milenye. Upotevu au uhai na uzima wa, wa milenye. Hapa na ungelea, ni wapi roho yako e, umeweka. Ni wapi roho yako e, inalisho. Kiroho. Na na na yore. Mwana kama mna, mna kwa mna tafakari sana mna kwa mmesusa. Na nani mme, mme, mmesusa. Haya, twende katika Kwa hiyo unaona kwamba ah uh, unaona kwamba unaona kwamba Mungu ana tahadharisha wazi wazi. Yaani misali mingine iko wazi, wala uhitaji kuitafsiri, unasema ah, iko wazi. Ni ni, ni ukiona kuna ukubwa unaingilia watu wanaingia humo na wengine wanangia humo na ni masuala yanayohusu uzima wa milele mambo ya kiroho, ni ujio kwamba hiyo ni sehemu ya hatari. kitarajoto malish eh kwani kabisa eh tuni katika zile hoja hoja ya kwanza vigezo au alama za kanisa bora au sahihi za kibiblia Biblia inatuambia nini nikinapoenda kwenye kanisa nitafute kitu gani eh, hoja kwazi kwanza kuhubiri kweli bila kubakiza kanisa Usia angkali yang maje, usia angkali pura makan ini, pura Eh, kamu yang ni khabar tak kuim ba? Uji fikir studio. Eh, Hanya ubaya kuangalia hezo nyingu, sinamana kwa mbotoku hapa. Lakini isiwe, pwamba nitaena kwenye kanisa mbapo, nita wakuto wanaimba live, ndo nita kwa nimepata na hanyapana. Hoja kwazi na silima kuhubili, kweli, bila kubakiza. Unajua kumakanisa mengi, na ya jua, na ya jua haba ni hafanya hafakari eh, sana, wanazaka ubili kweli nusu nyingi wanabakiza mengi ni hau, haugusi. Eh, kusemi nyingine hawaigusi. Huwezi ukagusa hiki, huwezi ukagusa hiki. Tutongelea hukogu, tutongelea roho mtakatifu na nini, nakini mama ingini atuezi. Hmm. Emu em kwenye ni ulize, mfano wangu wa siku zote Leo hii ni kanisa gani, linaweza nika simama, nimenbele, si wapi wanawake, ruhusa ya kuhubili. Halipo. Hata kama atahenda kakwambia ukweli, atakwambia nini, wamamu haya, lakini huko huku mgini ana, ana, ana, haweza kuhubiri ukweli, bila kubakiza lolote. Tuwele katika kitabu cha matembla mitume, tuangalie. Ni maneno, machacha lakini, ya msingi. Utena mitume 2027, nasema hivi. Utena mitume 2027, minu meshaifika pari na ina, nasema hivi. Kwa maana, Paula nasema, si kujepusha na kuahubiria, kuhubiria kuna takipu kazi ya kuhubili ni kanisa. Ni habari za kanisa. Kwa maana si kujiepusha na kuwahubiria habari ya kusudi lote la mungu. Libriya King James na the whole council of God. Kusudi lote la mungu. Bila kubakiza vipande. Ura kanisa mtaenda kazi eno ni kusifu. Mukanudi nyumbani. Kusudi la mungu ni Na kuambia na manelu mazuri, kudanganya na baraka za wongo wongo. Alafu wale wananguambia wana danganya baraka za wongo wongo. Wanadanganya kweri, njio miaka kumi badai. Ni maskini zile zile vile. Wakia zina mtungaji waho. na ah, nadanganya. Na, na yani makanisa ya na hubiri baraka zilizo pitiliza. Baraka, natangaza baraka. Uwa maisha yao yana baraka baraka. Hakuna, kwa sababu ni za wongo. Ni za wongo. Mimi nikija hapa nikuambia Mungu anabariki, Mungu anainua, Mungu anashushia. Inategemea je si tukao tembea na Mungu hapo. Kama anakubariki wewe anabariki. Lakini siwezi kukuambia siwezi kukuambia kwamba pia kwamba Mungu anashushia ambao hawajampendezwa ha, ha, ha, ha, katika njia zaao. Eh? Hilo ndo kusudi lote an, anakuambia ana, baraka, anakuambia na laana za Mungu. Hiyo ndo kusudi lote la Mungu. Unaoambia kuliwa na mayai ya kishoto. Wao wanataka kukuambia tu pande moja, tu peke yake. Hilo kusudi lote la Mungu. Anasema hivi, jitu zeni theni nafsi zenu na lile kundi lote ambalo Roho Mtakatifu ameweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Anasema hili kanisa? Eh, la, lazima ujue kwamba limepatikana kwa gharama ya damu ya Yesu Kristo. Oh, Haiwa. Na mitume wake. Eh. Kwa hiyo sio sehemu ya kuenda kufanya mbwembe sio sehemu ya kuenda kufanya biashara leo kanisa limekuwa ni sehemu ya biashara chipu kabisa ya watu wanafanya biashara makani sana vidgeso vya kanisa turiki sio vigezo vya kanisa nzuri sio kanisa mbalo rina, vipin, rina rina mbali lina vina lina programs zinatoa program mbalimbali program ya vijana program ya biashara kufanya program ya wa watu apanda muungu anataka wana Tunapusimua mbele za mungu kumisingi tunafana. Mbele za mungu hakuna kijana, hakuna mzee. Kwa ya kwa mbele. Kiu kweri kwa Kanuni za utakatifu za kijana ni kanuni za utakatifu za mzee ni sawa. Kanuni za kuhani ni sawa sawa na kanuni za mananjitua kawaida mbele za mungu. M20 mbele. Biblia nasema katika Timotheo wapiri. mlango ule wa nne yule mstari maarufu kidogo kwa maana kwamba watu walishausikia. Na wao watakuwa walishausikia. Ninajua najua ukihusema hivyo hujabundua ni upi. Simaseo ya pili nne anasema hivi. Simaseo ya pili nne anasema. Simaseo ya tatu. Anasema hivi, "Maana utakuja wakati watakapo anasema hivi Apiri, lihubiri neno uwe tayari wakati ukufao na wakati usio kufaa karipia kemea na kuonya kwa kwa wote na mafundisho wote unaposikia neno wote alicho maanisha kwamba wewe fanya nena vyote Ubiri vyote bila kubakiza hiyo ndio know, the whole of god lihubiri neno Wakati ufao na wakati usofao, unajua anachomanisha ni nini? Wakati ambapo nadhani kwamba wale watu watalipenda au wakati hao atalipena. Ndichiwa anachomani. kwa unu wakati unafaa wakati usofao. Unu muda wote, uote. maneno mengi na kuubilini. Sio kusuma kwamba minu na apena sana, Lakini ni e. na kwa sababu ya kwenye kwa cha mungu. Naomba mtu wawo ya naelewa sema. Mengi tunayoyasema si ya kwetu. Karibu yote si kwetu. Ndio mbona. Kwa hiyo usiyoasema yule mtana ni umbilia nyumbiria vitu mbaya. Unafanya somo kama leo na la wiki ijayo. Wiki ijayo tumesema tutafundisha kama hili lakini tunaongea upande wa pili. Dunia ina dunia inaangalia nini sana inapoangalia kanisa zuri. Watu wa Dunia ndio watu wa kimlimi. Lakini kiroho. eh, so, uh, uh, kanisa zuri kidro. Wapi ni periniki, wapi ni nikusanyiki. urema mwingine hata tukamaliza kanisa ni kito ambacho kinafanya vitu vingi lakini tunangalia yale ule msingi wa kweli ule eh ile nguzo ile kile chanzo kilimi cha, cha hasa msingi wa, wa, wa, na kiini na nguzo ya ya sisi kujihudhurisha katika ile so kanisa kama hili ni somo muhimu kweli utalishikia sehemu nyingine hutalishikia utalishikia hapa eh Kwa hiyo sio kama hii inakuja kwa wakati kwa sababu ndo wakati wake kwa sababu halisi kwii na tunahitaji kujua leo hii ninahisi kabla hajapeleka mtoto wake shule fulani atafanya uchunguzi na utafiti kweli wa shule nzuri hizi ni nini kitu ni je wale walioamaliza wanapata kazi hizo kama ile vyote atachunguza lakini ngoja lije swala la kanisa hakuna naye jana kanaenda tu aidhariko karibu au oneeni mimi nina mpa uh, faida fulani za kimweli. Levi kuna baraka za kichetani zinapitia kwenye makanisa. Zipo. Tudigo tu, kwenye Yeremia. Wa. Yeremia hali watu wakasema jamani. Mungu alasema hivi hivi na hivi. Hafu ms anasema kwanza msipu mnyunziye wa mbingu. kinywaji, e, Na sadaka za kuteketeza. Za wale wayahudi wakamwambia wakasema hatuwezi kuacha kufanya hicho kitu tutaendelea kumnyunyizia malikia wa mbinguni eh ambao leo wana Bikira Maria kwenye biblia au wa dunia hii hatutaacha kwa sababu tulipokuwa tunamnyunyizia muda wote tulikuwa tunapata mvua na chakula tunashiba tulipojaribu kuacha tu kidogo ukame ukatupata kwa na njaa ikatupata kwa hiyo tutaendelea na malikia wa mbinguni Maana kuna baraka za za kiroho za shetani shetani wanazipata. Emniambia watu wanaenda kwenye makanisa kwa mfano kama makarisa ya Musa pale. Na wale wengine wa wakawe anaitwa nani huyu? Mamposa? Eh, maana baraka frani za za shetani. Kuna wanaopata na uponyaji wa ki-shetani kabisa. Hmm. kama ambavyo eh? Ee hiyo nitaiugusa wiki ijayo kwa sababu SO ningawa sijapanga. Wewe mstari umekuja sasa hivi. Eh exactly. lakini ni ufafanue nini kwenye Yeremia 44:2. Mstari ule uko hapa ni mingi tayari kwa hiyo sita muda wa kwenda kwenye usajili. Emtane katika kitabu cha ufunuo. Kwa hiyo wanasema wakati ufao wakati usiofaa. Yaani kanisa zuri sio lile linaloenda kukuambia yale unataka kusikia. Leo hivi kuna kanisa moja linaloitwa Siri Elioda Kimaro. Anaenda kukuambia maneno yote mazuri Unataka kusikia. Yote eh hey, jamani Na nabadilika kidogo na eh hey, jamani he vitu vizuri vitupu, vitupu. hawezi kukufungulia biblia hapana ni, ni ni ni kwa wakati mdogo tu eh hey. kwa wakati mdogo tu eh hey. biblia nasema ni heri jeraha za rafiki kubusu busu. kwa adui Rafiki anaenda, ana kubana, ana, an, ana kuongoza ana katika mambo bawe mazuri ili kusudi, kwa zao Rafiki ana kutafikia liyo membo. lakini adui ana kubusubuza, ana kumbia, ayo, yako yeah, saafi, nendelea nayo. E, hai na shida. Uwe unapendeza, uwe bitu unapendeza, uwe endelea tu hivyo hivyo. Tena, uwe kumbia kuna rafikodozi wengine, uwe na vingi. Ili kusudi upotee. Lakini, adui, eh, rafiki, anadakawani mtazi wako hata kwambia hizu njio na zafanya siyo zuli. Tako. E. Pura jiraha za rafiki. Kuriko kubusu kwa adui. E. Nani kupa moja. Amin. Njama ni yama ni yasukuchoshe. <muchoshe> Wala yasukatisha taba. Unaukiona huyawezi, usiakatewewe usimu mbana, mtendea kuyajua tena pole pole. Jipe muda. Jipe muda, jipe muda. Unasema oke hili nimerisikia nimelewa si Ntapigia mungu magote niwezeshe kuliweza Nenda tupole Hatuwa kwate Nenda tupole Nenda tupole Nenda katika kitabu cha Ufunuo Ufunuo mlangu ule Wa tatu kumi Na nenda kumi panza tuwazio ufunuo tatu kumi Ufunuo tatu na Ufunuo tatu kumi na tupole kwenye gano Nasema hivi Ufunuo tatu kumi Kuno, lwangu watatu, msaili wa kumi. E, Akinena kwa abali za kanisa fulani, zaifu if, zaifu la Philadelphia. Kanisa la Philadelphia. E, msaili wa nasema hivi. Kwa kuwa umerishika neno la subira yangu, mimi nami nitakulinda utoke katika ya kujaribiwa iliyo tayari kujiria ulimwengu wote kujaribu wakao juu ya nchi. Neno la subira. Uwe wambia manena na subira ni kama haya. Subira nini? Unajua, subira unajua ni kazi ngumi sana ku, maisha ya subira. Mm. mfano umeshikuwa na njaa. Kani? Kule kuweza kukumiria njaa isi kwaibishi. Ni subira. Lakini mwakona umia. Lakini neno wa mungu na kufungisha kumaisha ku, ku, ya subira. Mwafana mm. eh. e, katika kitabu cha Zeki ni mlangu wa eh, pili. Na, na tukitoka Zeki ya tuenda iremia. Wanyani kimbi za kidogo, niki mbi kidogo, eh. e. Ezekiel imbi, tatu kumi na Ezekiel tatu kumi na Anasema hivi sema yivi. Ana eh. Tuwazia msara wakumi na moja na sema hivi? Haya enenda ukawafikirie watu hao mungu anamtuma ezeki hivyo. Walio kwa wana watu wako ukaseme nao. Sikiriza ezeki na anatuma. Ukaseme nao na kuambia wana mungu asema hivi. Nesikira atuma, ilo ni kanisa inasuma neno la na mungu, na mba mbutuliru, sipea ni atasikia. Kwamba watasikia, au kwamba hawataki kusikia. Mungu ya sema, kanisa, netekweli hubiri, haijarishu kwa mba watu unasikia wa usikia. Kwa mba unasikia, basi mshukuru mungu. Lyo hii, makanisa mengi yako, ya, na ya juwa kwa lianza, ya lianza ya makanisa ata ya kia ukule. Ya lianza kweli ya nisimama kweli ya kibibria. japa ya ni kizembe zembe ni kini, kidoko ya rikuwa, badae, walivona kama watu hawa, hawa fana ni fana ni eh, nunga sema, ezekiri mii mekutuma, kama wanasikia semanao, iwa hivyo kama niko kwa kama hawasikii vile vile sema, iwa hivyo, nunga kusema ahwa vile hawasikii basi sema, fana. E, anasema kufano Ezekiel 30 na, na moja Ezekiel mbili Anarudi nyuma kidogo Ezekiel mbili saba anasema hivi Nawe utawambia Maneno yangu Kwamba watakusikia Au kwamba hawataki kusikia E Nuhu anasema haijarishi Walasikia hawasikia Sema Nii unapomba usikia Nihusuru mpendeze mungu wako Bali wewe na Mungu wako mimi sina usi, Ni wewe we na Mungu wako. Baraka zako ni wewe na Mungu wako. Afya yako ni wewe na Mungu wako. Kwa mfano ikiitokea ukawa na afya nzuri, maisha yako mazuri, mimi nitakuwa na usikaji. Si wewe una enjoy. Eh. Sisi ni wajume tu. Na mimi wangu wa na wangu ku struggle na nafsi yangu na Mungu wangu. Kama vile ambao wanakusikizisha ndimo najisikizisha na na mimi. Hivi eh. exactly. Mtu katika Yeremia, kama huko kwenye Ezekiel, unaruka kitabu cha mwombolezo katika kati yao unaduka kushoto zaidi, kabla ufika isaaya pare kuna kitabu cha e Ezekiel haa ah, mincha Yeremia Yeremia mna wa kwanza, mstari wa kumina saba nasema hivi Tumetoka kuona mungu wa namutuma nabi Ezekiel, ya wambia mwana ya Mdena kasebe nao Kwa kwa kwa nasema nao, usiangalie kama wanasikia wa wanasikia wa wanasikia sema Kama ni njiri ya kweli, wewe iseme hii wei mbira. Kama watu wanaikubali, wa, wanafika mia, wei sema. Wakifika watatu, sema. Wakifika mia mbili, sema. Wakibaki wakiba isifuli ongea, sema na miaima. Nito sasa, Kama hawa. Yeni wakibiblia. Tupata hapu ujume zaidi ya huu. Anatoka ana, ana, kumtuma ezei kiri. nyuma na mtuma na, na nani, na, na Yeremia. Anasema hivi. Hayabasi, wewe jifunge viuno, ukaondoke, Biblia nipo jifunge viuno, manake, kachonjo, ka yani pambana, yani, hapo simchezo, eh. yani, siyo lele mama, doba, kiswa hiti ya kezita sasa, nene, anasema, kajifunge viuno, ukaondoke, uka, uka wambie maneno yote, niliyo kwa umuru, usifadzaike kwa ajili yao, nisije ni kakufadzaisha wewe mbele yao, nipo sema, usibakize uwe sema vile vile kama ni mungu na ukiko seha uka punguza punguza na wewe, nawe na mambi yao hii mungu wa hawa chungaji uwe nge hawa hupi uongo mungu wa tashukulika nao zaidi kuliko wa umini wawo nama kanisa yaa nivo e nivo ki unangu na unamanisha nini somori na sema alama vigezo zia kanisa zuri kibiblia ndio hilo lenye kuhubiri kweli ndio ndio anasema ambapo Ezekieli anaweza kusema eh Yeremia anasema leo hivi tuna Ezekieli tuna tuna Yeremia wanasema lakini watu hawataka kusikia hawataka kufungua haya maneno hodari inasema kanisa zuri bila kujarisha ukubwa wake hiyo majengo yake program zake ukubwa wake na nini kanisa zuri mbali na kwamba naubiri kweli bila kubakiza kanisa zuri lina kazi ya kupinga mahubiri ya uongo haitoshi kusema kweli iko hivi na hivi lazima useme na uongo hivi na hivi ili kusudi watu wasiende kwenye uongo vile vyetu tunaifanya hapa hivyo vyote hapa tunafanya. eh ndio kwamba tuifanye tatakuwa amenionea Ame tuonea wote ambao tunaifanya Eh, emtone katika kitabu cha ufunuo mlango ule wa pili tuone a, a usiwasemwa watu wengine waiseme kweli mngasema hapana wabainishe. Useme huyu ni mwovu, huyu ni muongo huyu huyu ni ni ni ni, ni, ni, ni, ni mbwa mwitu ndani ya ngozi ya kondoo. Eh, anasema katika kitabu cha ufunuo mlango ule wa pili mstari wa 20. Funuo 2:20 anasema, "Funuo 2 Ufunua mbili na tatu na irejelea sana kwa sababu Kuna makanisa saba Mungu wa malaika maraika wake Hei maraika kampa uchumbe yohana Akiwa na vitu vizuri Wanavu vifanya Kanisa zuli nilipi Na wambia vitu vizaifu wanavu vifanya. Leo naangalia vile vizuri Kwa sababu naangalia vigezo vya kanisa zuli Ipnase kakusa na vila mbavo ni vibaya Lakini uwe tuangalia vile vizuli. eh Kwa fana nasema katika ufunua mbili Shirini Akinena na kanisa moja la las la pe la, la, la pegamo eh 220 anasema hivi anasema lakini nina neno juu yako ya kwamba hapo ni ubaya yule Yezebeli, yee ajitaye wa yule mwanamke Jezebel yeye ajiiitae nabii na kuwafundisha watumishi wao wangu Na kuwapoteza ili wazini na kula vitu vivyo tolewa sadaka kwa sada. Anasema kosa la hili kanisa la pegamo. Pamoja Pamonya mengine mongi, anasema walikuwa meruhusu nabima, na bima na mkia kawa anabubiria. Hilo ni kosa hili. Unaweza kuna yambea kwamba hili, hili onyo wanaropewa pegamo. Makanisa ya leo hawawezu hawapewe na mungu. Ha, ah, hawapewe. Wanapewa. Wanapewa. Wanapewa. Mungu hajaanza kusema watu wasichezee rehema za Mungu na kimecha Mungu akafikiri kwamba ndio Mungu basi kasahau kasinzii hapana Mungu halari wala asinzie Eh kwa hiyo alikuwa amewashifu sifu kuna vitu alikuwa anafanya kanisa la Efeso hili ni kanisa la Thyatira eh kanisa la Anne aliyaza na Efeso kaje kanisa la Smyrna akaja kanisa la Pergamon akaja Thyatira akaja kanisa la Sardis akaja kanisa la Philadelphia akamalizia na Rodekia makanisa 7. Eh. Lile kubwa kabisa lile ovu kabisa la Rodekia lilikuwa la, la mwisho. Hili nalo anaambia jamani ni athira la vizuri lakini tatizo moja mna meruhusu mhubiri anawahubiri mwanamke anaitwa Elizabeth Dokosalen. Unazosema ah, ilikuwa ni hilo kanisa tu pekee yake lakini mengine yalikuwa sawa hakuna shida. kuwa sahihi kuhubiri huyo mwanamke Anasema katika Timothewa kwaza, munaangu wapini mstari wa kumi na e, mbili, anasema, simpi manamuke ruhu zaya kuhubiri. Yamani, kuna vitu mingi vya kufanya mungu, lakini sio kila rito kuzuia. Na kama alifanya mungu, usimu ulize ulize maswari. Mimu leo, nikatumia hekima kumia damu, ningesema watu watu wahubiri. Lakini kwa vile mungu kandika, sita muhoji sana kwa nini? Apala. Mimi nitafuta kama alivyo nielekeza. Kweli ni kabisa. Na anawaambia haijalishi wanasikia au wasikii, wanakubali au wakubali wewe sema nlicho anachosema. Eh. Kwa hiyo sio siyo sio Jezebeli wa ufunuo mlango wa pili peke wa pili peke yake ni, ni, ni sehemu zote kwenye mbali na mtuma Timotheo na mtuma Yesu mwenyewe ndiye alivyofanya kwenye mauku alipo alipokuwa na watu anawatuma mitume wapi. Wanasemina wa hilo wote walikuwa wanaume. Nii. Je, ni kwa Kwa sababu ni kama ambavyo hivi wewe swali. Unadhani Mungu hapendi wanaume wawe na watoto wa, na watoto? Anapena watu, anajua watoto ni ni, ni sababu kwa Mungu, ndio? Kwa nini hakuwa uwezo wa kuzaa watoto? Aliamua watu mwenyewe. Hata kama wana kini, lakini wanazaa kupitia kwa wanawake. Wewe ni kitu ambacho Mungu anaamua, hiki ni cha kimaumbile, hiki ni cha kiroho. Bas. Bas. Sumulize. Kae kafanya ka, ka hivyo. Eh. Na tunaona eh tena kitabu cha cha tito, kwenye kunye ufuno tuende, tuende kushoto kidogo, utapita vile vya kina kinapetro na ranya, kuna tito, tito, kabla ya timotheo kuna tito, tito ana anasura 3 tu, kudamu cha tito mwangu wa kwanza, msero wa kumina saba nasema hivi, tito mwaja wa kumina saba nasema hivi, hivi ni, msero wa kumina saba na isha Ehm. Um, okay, nafikiri nilikuwa sijaounda na vizuri lakini nitaboeleza kwa sababu so naojua. Anasema hivi. Ehm. Um, kuna Okay. Alikuwa anaongelea habari za watu wanaohubiri injili za uongo. injili za ma, za kwa matendo kulewa kwa kwa tohara e, anasema watu hao wanastahili wafumbwe vinywa vyao eh yani wakeme mpaka washike sehemu fulani ili izio za uongo za namna hiyo wasiseme tena kwazo so, ukimwacha nabii wa bila kukemea uongo wake hataona sababu ya kuacha e, anasema wanastahili wafungwe vinywa Vyao. eh Vyao. vial viweze kufumbo eh. eh Okay twende twende mbele ah uh, twende katika kitabu cha Warumi 16 17 Warumi 16 17 Tuko tunaangalia kipengele cha somo kubwa la vigezo vya upimo au alama za kanisa zuri kulingana na Biblia inavyosema ambapo yankee sio onge wanaojali hicho kitu lakini sifikiri wewe uliokuwa hapo unapenda kujua kweli Mungu nini katika wapi upeleke yako katika kanisa ripi eh kipengele cha kwanza tumesha kiona cha pili tunaona kanisa linalo eh lisilo mahubiri ya uongo linalo, kemea na kuyekata na kufundisha kweli lakini linalo bainisha uongo hem katika kitabu cha e, cha Warumi mlango wa mwisho wa Warumi sikiona kesi kumaliza eh Warumi Warumi 16 ndio mlango wa mwisho wa Warumi e. mstari wa 15, nasema, 16, 15. <coughs> anasema hivi hmm, 16, Warumi 16:15 anasema hivi 10 tusome 16:17 Warumi 17:17 anasema hivi Now, na isuma kwenye kingi ya msukaswa kiswa ini ya mwekusea. Now, I besit you, ninawaomba, ninawasihi, brethren, nduku katika buwana kwa ruko nyingini. Anasema, mark them which cause division and the offenses contrary to the doctrine which you have learned and avoid them. Anasema hivi, ninawasihi, Eh, ndugu katika bwana brethren eh mwabainishe mark them kwa mark ni waweka alama usema yule sio sawa eh wale wanaoleta mgawanyiko eh kinyume na kweli ya neno la Mungu bado doctrine eh, na kuwa anasema and avoid them waepuke yani msishirikiane wasiwe huo Uwezu kasema kwa vile ni wawo ni kanisa na wawo ni kanisa basi wote tuko pamoja. sema pano. Kisho gunua kamba wanafundisha. Kinyume na doktrin. Kinyume nafundisha kweli. Waepuke tengana na wawo na wabainishe. Waseme ni wale na wale na wale. Waepuke. Yo, kanisa zuri nafaya kazi. Yesu alisema. Ali, yesu alisema. Ali, yesu alisema mafarisaya wa alisema Ali, Ali, wazi wazi. Akasema ole wenu mafarisayu, mnafanya hiki na hiki, mnafanya hiki na hiki, mnafanya, ya li, haka sema kila kosa, nando wa rikuwa meja. Mafarisayu wa rikuwa nini? Wanafaa mavazi marefu, wana makofia marefu, wana mikufu, eh, wana matambua kwenye mgozao, wana hilizi, wana, hiyo vitu watu nafana kwe, makanisa ya madini, madini, madini makubwa, ndiyo hao hao, wamefika mpaka leo. Yesu wa ole wenu Anasema je na watu wanaokuja wamevaa mavazi marefu na kusali sala ndefu. Anaweza kasali baba yetu mara 10. Baba yetu leo mbinguni jina langu litakuzwa baba yetu leo mbinguni jina langu litakuzwa ma sala zinafika hata 300. Unasema je pusha na watu wa namna Eh hey, wabainisha na kujitenga now. Bas. Mark them and avoid them. Kuwa baayni cha kwenye King James liko sababu ukisema kwa kiswahili nana na bibi ya kiswahili nani kusoma hapa ah mpaka ya ufike pali sasa diana ya kati ni kusoma intafuti waru abu amse nuko na usoma abu doctor ukumbu ah hoje atazungusoma kisha upata wata kusoma ngalia na mbiyo wata <laughs> <laughs> kusoma kwa sauti kisiki luguzangu na wasihi luguzangu na wasihi kalenini wale wafanyao fitina na mungu akukwaza wafanyao fitina ya mamba kukwaza kinyume na mafundisho kinyume na mafundisho mwejeepushe nao mjiepushe nao unaona sehemu nyingine anasema kwa lakini fitina hapo uone kama ni kama watu tu labda wa wa fitini fitini waambia waambia si chochokuana maanaisha alikuwa anasema tu watu wenye kubili uongo eh Ndiyo sababu ni epuka kusoma kwa Kiswahili Na lazima ujue Biblia yako wapi kumekosewa ndio kazi yetu. Kwa na macho wa kiroho. Unajua hapa amefundisha kitu. Mtu akitoka hapa kasoma pale arasikini vitu vingine kumbe anaongelea e, jinsi za Eh. ya tatu. inasema udogo au uchache na kukataliwa na watu ni kipimo cha kibiblia. Kama kanisa halina watu, yani Okay, ninaanza ikikubaliwa na watu wengi ndio. Si, ha, hakuna mpaka. Lakini ninaonyesha kwamba uchache wa watu na kutokubalika na watu ni kipimo cha ubora wa kanisa. Biblia. Unataka kusema imeandika wapi? Najua ni ngumu sana kuamini haya mambo. Okay. lakini ukisikia neno, nimesema kwenye Biblia na narudiwa, linarudiwa, ndaliko wazo, haja. Biblia inasema, kwa mfano tuliposoma pale kwa Mathayo, Mathayo sana, anasema, anasema He, anasema ingieni kupita katika mlangu ulio mbaibado Icho ni kipimo chaudogu Lakini M20 katika kitabu cha Ruka Mlangu ule wa sita Anasema hivi Ruka sita Anasema hivi Mstari ule wa shirini na, na sita Anasema hivi Ole, wenu, nini Alikuwa naongerea kwa, kwa mkita za watu wa neno na mungu Watu wa dini Asema, ole wenu nini watu wote watakapo wasifu Likawa nikanisa mbalo lina kumbaliwa na watu wote watu. Eh. watu wanatoka mikoa na mikuwa wanapuja kwenye lokales Sikiana masewa Ole wenu nini watu wote watakapo wasifu Kwa kuwa baba zao waliwatenda watenda manabi wa uongo mambo hayo, Kama hayo Ala wambia hiyo mitaswila ya manabi wa uongo Watu wato wanawasifu. Emu ni ambio kusikia mtu anakataa injiri ya mtana ito makasege. Yoyote yuri. Emu Kati ya kristo alia haya maneno. Na makasege mwenye iloka kwenye huduma yake ni takua mpweli. Mwuyo makasege ya watu wato wanamsifu. Au kristo alia sema ole wenu wen watu wato wanapuwasifu. Mm. Ina fikini vizuri tujifunze kumufata kristo. macho ya rohoni kuliko manada. Mimi kazi yangu nikuwa fungulia. Ok. Akaringanisha na mstari wa shina mbili kwenye kitabu higi. Sura yoyo. Azema heli Ninyi Sikiriza ene. Heli ninyi watu watakapo wachukia. Na kuatenga. Na kuashutumu. Na kulitufa jina neno nje Kama neno ovu. Kwa ajili ya mwana wa Adam. Unaweza kena imba hu Yani kwa sababu ya kristo. Watu wanamtenga wanamkataa. wana pinga, wanafanya nini, unaweza kwa namba ina, usika na ama, kanisa haki na mwa kasega, hapana, hapana, unaweza kwa sema, ina usika na sisi hapa, inaweza, asema herienu, nini, watu watakapukuwa, wana pinga, kwa sebobe, wana wana, ya jua siu kazi na isi sana, hivi, Litu, kuishi tu duniani hapa sio kazi nyepesi. Muulize mtu wa Dar es Salaam, umwambia anaamka saa ngapi, analala saa ngapi, kidudhi kuweka eh, mkono mdomoni. e eh. Je, si zaidi sana maisha yetu ya kiroho ambayo shetani anayawinda? Kama maisha ya mwilini yenyewe ni magumu ni kupambana, ni, ni uwezo kabwe ukaishi ni nikohangaika zaidi sana kiroho. ee eh. Mwengu ambi, shetani hajari mta na kufanja hajari na shiba. Hanacho ni mtu hapati, hapati nuru ya Kristo Hapo nipa na hapua mbukia na kulaha. Believe me. Luka 12, Nilikuwa kwenye Luka 6, naenda mbele kidogo. Luka 12, 32. Naena sema ya. msiogope enyi kundi dogo kwa kuwa baba yenu ameona wema kwa hapa ule ufame alikuwa naongelea na kundi lenye ni, ni kundi likusanyiko la kiroho hio Ka, ni, ni kanisa hili asema msiogope ninyi kwa sababu wenyewe Nini ni kundi dogo kigezo kimoja cha kweli cha biblia ni kuwa kundi dogo vile vile Haina maana kwamba ikitokea mtaka akikaa basi limekuwa sio lenyewe lakini nikuwa makini na uwezekano kwamba sio kweli ni mkubwa Na vile vile siyo lazima mu wadogo alafu mu wa Mungu mimi. Haina kigezo icho cha kutosha. Eh. Kuadili na Mungu ni kweli inayotokana na kweli ya Mungu. Eh. Eyo eh, nimesoma katika kitabu cha cha Yohana wakwanza, mlango. Em eh, mstari mstari wa ajabu kidogo ukiushikia kama unaweza uwezo wa kutafakari utafakari, uta, uta, utafakari utashangaa. Yohana wakwanza, kwanza Tumina tisa nasema hivi Yohana wakaza tano kuhina tisa nasema hivi Yohana kinena nasema hivi Katika rwa nasema hivi Kwa ajua ya kuwa Sisi tu wa mungu Anajijua kama Yohana Na injirizake anazo hubini ni zaapti mungu Nasema sisi ni watu wa mungu ha, Haone haibu kujitamu wa mungu nasema, nasema sisi tu wa mungu Na dunia yote pia hukaa Katika yule movu Anakumalika ni nini ni kwamba kuja kukutana na kundi la watu wa Mungu ni dogodogo sema kubwa ya dunia inakaa katika yoyomofu na makanisa yao hajaacha kwa sababu so, ungesema kwamba watu wanao watu wa makanisa ungesema kwamba ndio kundi la wa Mungu waliobaki nje ni wachache ni, wa, ni wachache kabisa si kama imeeleweka hiyo hiyo hesabu eh ni kundi dogo ni kundi je emniambia ni kanisa gani kundi dogo linaloweza kuongea kama anaoongea Yohana Siyo wengu. Hapa tulisha ubiri kitapu ya Yohana kwa zia mlangu wa kwaza. Hapa kamustaya mlangu wa shina moja. Kwa hivyo tunazo kwa jini. Tunaweza tukajitabanaisha pamoja na Yohana. Kundi dogo. Asima sisi ni wa mungu. Na dunia yote pia nakaandani ya ilo mungu. Oja ya mwisho. Kanisa la like, la like, kibibliya. Eh, ni kanisa lisiro weka pesa. Au mali na vitu vya mwilini mbele aha hapo umechokoza nyuki umechokoza nyuki ukiona kanisa lindaweka mbele vitega uchumi lindaweka mbele programu za kiuchumi na fedha na ma, na nini hicho ni kipimo cha kwamba sio kanisa la Yesh alisema katika kitabu cha Mathayo mlango wa 6. Sasa fungua hapo kwa ajili ya muda, nataka tumalize tuondoke. Okay. Anasema Mathayo mlango wa 6:24 anasema, anasema ha, eh, hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili. Eh, huwezi kumtumikia huwezi kumtumikia programu za uchumi, ukatumikia majengo, ukatumikia eh, sadaka 7 8 tisa, Eh, Halafu kamutumikia na munga ayuweze kama. Utajidanganya. Utawadanganya watu wako. Utawadanganya nini. Lakini. Bibina sema ngini. Bibina sema. Hasema hakuna nino yofi chomba wa itofunuli. Uliokuna wadanganya uongo. Utafika sema fauna. Utawane kama. Kanisa lisilo weka. Mbele. Theza. Mali na vitu ya muli. Nani vengitu. Hata. Hata ule utajiri tu wa watu, kuonekana, kwa kutatajiri ya mewekwa bele, mweshimiwa, vio vya watu ndo vina wainuwa watu, unajari yani, una, una, una vitu ya kimwiri zaidi. Iyo ndo kundi moja na hilo, la kuweka mali, na vitu vya mwiri. Tumesha yona matayo sita, nsema, hey, haiyo zikani, hakuna mtu wawezae. utumikia mabwana wawili uwezi kumtumikia Mungu katika kani lao Kutumikia na hivyo vitu vingine haiwezekani. Yeah. Okay. By the way wewe kwambie shetani hana shida kumtumikiwa kama kumtumikia na Mungu wako kama fanyaewewe kwa pamoja. M mwenye shida ni Mungu. Mungu hataki. Wewe kwambie mchepuko hauna shida mme kutum kulisha familia yake akalisha na mchepuko. Mshe mko shida. Mwenye shida ni yule mke. Ndio hataki. Halali. Haa melewa Angalao nimeongea ruga utunoewele wanagai Ndi mkwa una shida He Ndiyo shetani hui Shetani hana shida Ukaenda, ukasoma na biblia Ukazunguka, ukatangaza Na nini afuka mtumikewa, hatumikea na mali Hana shida He Ndiyo sababu utanikuto unabalikua tu vizuri Kwa sababu hataki utoke kwenye ilo ngiza Hata kuyatia na Mamba ya taina vizuri vizuri No, mungu diyo hataki. Hata kubali. Mtu ni katika kitabu chwa Filipi. Bangu ule wa tatu. Sijika mani usoma. Sia usoma. Mtu usome wa Filipi. ule wa tatu. Mstari wa kuminana. Mstari mingi ya leo. Kitawa zeki. Nimekaha sana kwenye agano jipia. Kwa sababu ni mabu ya kanisa. Kanisa ni kitu itaki agano jipia. Gana jipia zahini. Kabla hapo likuwa ni hekalo. Kwa leo tumetumia sana agano jipia. Lakini. Nenorote wa mungu ni kamirifu. Hii, eh, siri pita tu kumi na tista nasema hivi Chozi kumi wengi huenenda ambao nime mara nyingi habari zao. Jamani, nikisema Ni kisema iki msta nime mimi. nime habari zao watu mara nyingi au mara chake. Nune nime seme Maana wengi wenye ambao nimewaambia mara nyingi habari zao na sasa nawaambia hata kwa machozi ikiwezekana aseme bora nilie. Haijalishi. Eh. Kuwa anakwambia ni ujumbe neno ni ambee nini? Hao wa, kuwa ni adui za msalaba wa Kristo. Huwezi kuwa adui za msalaba wa Kristo alafu ukawa ndani ya kanisa la Kristo. Kanisa la Kristo ni neno. Msalaba wa Kristo ni nini? Ni chomo cha mateso. Eh, ni, che, ni chombo cha ku, cha cha kukushusha na kukudhi. Eh, sio chombo cha anasa. Kanisa neno jaa yenyeimbo za anasa. Eh, Anaweza yani ukiita mkongo aje akanengua atanengua mlemle. Imradi tu anazamka neno la Yesu. Eh, waachukua ule wimbo wa, wa, wa wanenguaji wa kikongo wale. Ndombo ile inaitwa. Alafu weka kaneno Yesu. Yesu watacheza vizu Now nah, Eh. Anamwambia ni adui za msalaba wa Kristo anamwambia hivi mwisho wao ni uharibifu mungu wao ni tumbo na kanisa ya leo mungu wao ni tumbo eh mungu wao ni tumbo utukufu wao uko katika fedheha yao wani yao mambo ya duniani yani mipango yao ni mambo ya ni programu zake duniani, duniani wenye kunia mambo ya duniani wani kwambie nenda nenda toka hapa zunguka utakuta programu nyingi mipango nyingi, ema, ni, ni, ni, ni ni mambo ya duniani sio kwa maana yake hicho ni kipimo sio kizuri cha kanisa mko ni kutokunia mambo ya Ni ya wakovu, ni ya uzimu wa mirele Ni ya kupereka injiri, nyumba kwa nyumba, mtaa kwa mtaa Popote pale hailo mambo ya uzimu wa mirele ambayo huta ya kuta kwenye miyazabi miyari Yuko pamoja nani? Nani? Anasema katika kitabu charuka mlango ule wa 37 na 37 Mlangu wa kumi Mlango wa 10. Uka kumi Niwani kuisema ya mkariguni Ngoja niisema kwa karibu, Niasema kwa naungerea habali za maumbu wa wili. Masa mkubwa na mariamu mdogo wa. Hawa e, rikuwa kinyume, siju mkubwa rikuwa na lakini na yano kana masa na rikuwa e, Na mariamu mdogo wa. Hawa rikuwa tembelea, buka kumi yo, mwishoni para inda puisho. Martha akaanza kushughulika na utumishi mwingi kwa anamtumikia Yesu jikoni. Ana kina yani kila kitu anahakikisha kwamba iko sawa. Yaani program zote tazi na waka vizuri kwenye hili kanisa. Eh tunahakikisha kwamba tunapiga rangi. Yani wako busy na shughuli za mambo ya Yesu. Alafu Maryamu yeye akaenda akakaa kwenye miguu ya Yesu akasikiliza neno la Mungu. Yesu alimsifu yule Maryamu akamwambia Martha Usihanga yake hizo programu zote zote zote zinaisha hapa. Hili neno linadumu hata usiku mamilia hata mbinguni utakutana nalo. Nenda katika kanisa mbalo wamewekeza msingi mkubwa kwenye aliyewekeza msingi mkubwa Mariamo ambacho ni neno la Mungu. Go! Eh. Utakuta hapa tulipo. Hicho kitu utakikuta hapo. Eh. Najua sio chepesi sana. Eh. Unasema katika ita mchamatao uchakufunga kabisa, safungua pare msali maharufa nasema, ita mfaidia nini mtu haki upata ulimengu wote na kupata hasara ya nafsi yata. Unaenda program zote, mejenga rey, mejenga ostali, mejenga nini. Kwa ni mchijenga ostali, si mutakufa umu umu kwenye ostali. Nani ya ostali kuna kitu ni netu wa mocho ali. Kwa watu waliyo kufa waliyo, waliyo isha, wamifuka mwishu wa bariao. Siya cheni sirikari fanyi kazi ya ostali. Kama mnata kuweka ustali basi mwasaidia watu shiu, mnaifanya bei yaki na kuwa kubo kuri kwa serikali. Emuwe ni kwambia, kati ustali za dini na ustali za serikali wapi kuna nafuya beye? Serikali ni? Eh, lakina wana kwambia, tuwe teka na ustali ya nini? Mejenga matumbo yenu, me, mnalisha vuitambi yenu. Kwa na mbunu kutuwa kwa kire neno la leo, wapati na mbatuka mbatu. kwa tahadhari kwa wewe haya na ukitubariki katika baraka zote zote Mungu wa mbinguni za rohani za milele za kiafya uwe pamoja nasi katika yote Mungu tutashukuru kwa fanya katika nama Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu amen